الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحانه نستعينه ونستغفره ونستهزين ونعود في الله من شروع أموتنا ومن سيئة أعمالنا من يهدئ الله فلا نزل له ومن يضره فلا هادئ له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله اللهم اصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيه وعلى آله وصحبه صليم تسليما أدل ما حات به علمه وخط به كلمه وحفظه داره وضبا من صداتنا بالنفر وعمر ورقمان وعليه ولسحابة يسمعين ولسابعين وسابعين لإستعمل إلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزة فيما يسكون وسلام على المفتدين والحمد لله رب العالمين أما قال يا عباد الله أن الله وحلموا أن الله يقول في كتاب الكريم أولوا بدا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينخذ وما عند الله راء صلى الله عليه وسلم رائعي قصة وان أخير شفاة وآله الله جل الشامنة كالتلالات الكرة من الاشطاني كذيبا ليدا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يقول جسد في فاس البورد لأنه يقول أسحاري نعرف يقول في, في, في الكهديد الله معامين في الأمور سوف pošto nekoliko ljudi stoji na tvočniku, samo malo da pridete naprijed da mogu da sanjimo se saman. Zajedno s toku, sviđu na komerteranju. <gled> <gled> Htio li je zvrata, mi hvala, priču da mogu ljudi da uđi. Zdrav je to vlasno neka nisna na glavuznišnom gospodaru koji nam je obogućio da mu vjeru spodiramo da slidimo njegov put da njega pomoć i uputu tražimo da se na njega oslanjamo da u njegovom poslanjiku udor imamo jer oni koji ne postupaju tako nisu na pravom putu Često braćo šita naša znači nisla svakamo kroz određenih bazice. Često naš svjetski program slodimo na namaz, način, oblik namaza. Iako je namaz temel, sud, vjere i onaj koga ostavlja ili izostavlja bez obzira šta našao kao razlog ili ozavdanje u velikoj opasu ali često tvoje zastane kod namaza i to bude njegov islam, to bude njegov svatanje islama ove djere koja je mnogo šira i koja ima mnogo više poruka od toga namaz je ona tvrsta njih ili veza isređu roba i njegovog gospodara i onaj koji ostavi namas preskine tu vezu preskine to što ulje i ulje koja pa a to rodše da bude za svoj gospodar bu planovi novim riječima zato je rečeno novim riječima mora biti znamo Međutim davje islam nama na nju na maksuduje islam je čovjek zato muslimani je zato pošto je profeta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Da je naravno, da je skupša i stakle stvara. Između človeka i je nama, dakle on je ta prepreka ili prepreda koja razredičava, ima di vjeru i ono što je nevijestva, mimo toga. To je nekosnovni tu odbrana mehaniza kojim se čovjek čuva od nevijestva i stalno, potvrđuje svoj Islam, odnosno jača se jer kaže Bođi putan sallahu a rijeo srnač čovjek nekriži Allah udršamu kad je na srbi zatim mnogo upuđuje Allah udršamu zovu kad je na No me se nije tema ove ovaj uspje danas nama već po imanju satanislama kako jedan od pislanci učenjaka, odnosno tada učenika objasnio slom šeji Kako je svaki A to je ostalo kao poruka, kao objašnjenje nama danas i svim muslimanima. Kada i kravima zrhi, Rahmat Uvah Jalej, kao poznati alim i ne samo to vremena, već svih vremena koja dolaze, koja su, dakle oni koji su zapisali njegovo znanje, njegovu bogobojadnost, ostalo je to upamćeno, prenešeno i prenosiće Pita to učenika Hasmila sa mnom, Rahmetullahi Alayhi. O oh, Hasine, koliko smo ovo, ja i tim zajedno, koliko se služiš tamno, gađem mu šejih in je 30 godina učim pre Bi din, 30 godina. Neko putne dili jedne knjige, od nas, ne putne preko za sva stranica, Neko je sva kutvi, neko se kad dvijete, a ovaj šejt, odnosno tada učenika, kada je u svom šejtu 30 godina, se ne odvajamo kada učeći. Kada je mu šejti, dragi mani, pa šta ti naučio za 30 godina? Kada je šejt, naučio sam 8 pitanja, mesela i odgovor Samo 8 pitanja Jelzora za pitanje. I ovaj šrik, kao što nama se izgleda malo, daže im na neštaki, voli ima i lehjela vači unko. Na sve njegove riječi, mi smo Allahovi i mi se njemu vraćamo. To sve kažem u Sideru. Kada ga znate, si nevoljna i neseči i nedača, kaže mi smo Allahovi i se njemu Da ste njih prođe miš život sa tobom i sredi sa mnom i samo si naučio ovi osam tih dana. Kada je šejih vallaha samo tih osam I ja ne molim da lažem i nikada nikada sam svakom tih osam sam naučio tih Kada je dedan i Na broji pa on ovim riječima. Kada je šejih pogledao sam u ljude u Allah, Kako svaki insan ima nekoga koga puno voli. Ima svoje voljene na smjavu. Oni koji su mu najbliži srcu. I pogledam se kako si voljeni idu sajima do groba. Do mezara, ali on odješava do mezara. Niko odvoje nime odješanje. Bez omzira koliko je bridak, koliko je drav, koliko je bridak. Kaže do mezara. I niko ne izde sa tih nisanom u mezar, pa makar ga on više voda nego samog tijela. Pa sam uzio za svoje voljene dobra djela. Dobra djela. Pa se nađe. To ja sam u imam laha kada dođem do mezara da će ono sada samog tijela. Neće me nađeći. Kada dođe strahlasni kuk u mezaru, Nema roditelja, nema braće, nema prijatelja, saradnika, položaja i meska, ničega s toga nema braće. Kada dođem sa ostao strane glade i kaže Bođi poslani sallam lalahu alaihi wa sallam i ako se taj hadbi stavno pitira, kada i sanac buhte u mezar, a on će biti srestan s te situacije, kaže shabima kao da se mi danas sretni pristegni, kada se sa mnom, Pa će doći opasnost i od strane glave da ga uništi u metaru. Šta će doći? Kad će doći učenje Kur'ana i njegove ziske. Da ga začuvati i Niko zunjavu čarak i zunjavu čarak. Čara. Pa kaže sad strahotak i opasnost će premestiti i napad će od strane ruku ili polovite. Pa se zove s njegova sadaka, pojima Allah, povjerit, pojima Allah, pojima Allah, u nijetu, u svom trcu, pojima Allah. Ne, ne, ne da čuju, ne da znaju. I zato resustalo sam četlo, kada opise sadak ukaže ono što da se sada ne zna lijeva. Dvije ruke koje mora da nemoju i nemoju sadanje, nemoju razlula, kada se sakvi od Jer kada se neko vidi, odmah šeitana je madhan, hrozdor, ulaz, otbori vrata i mafe, umani dobro djelo. Pa će ta strahota doći do strane robu, kaže Muhammad s.a.w. pa će doći njegovim koraci koje je potrošio idući Allahu i kućama, to je žanijama, da on imamo. To su dobra djela, a ima mnogo. Zato kaže Allah s.a. u Kur'an i Kada se to je ponese sa svojim sinovima, odnosno s djecom, svojim položajem, svojim bogatstvom, kaže to je na dunjaluku. To su zimeci na dunjaluku, ukrasi. Od slavihacu, zlati jaz, a veći to dobra djela, su mnogo bolja i veći to su. Trajna su. Nehzitam stučenjasti, jažu za je ovaj ajez odnosno da je tumačenjem ovog ajata koja su to trajno, dobra, djela u koja se mnogo više može pustati neku svoju porodicu kada kada kada je svek Subhanallaho sami znači da je u alam Zato začao kada je Suleiman Ali Is jednom privijenu naredio vesprovima i to Allah spominje Kur'an i nama to ispatne priješko da razumemo i shvatimo kako može svek imati vlast na vesprovima upravo zato što je gospodar vetrova naredio vetrovima na sušaju tog čovjeka. I on je gospodar zakona i njemu se sveko korava milo ili tilo. On Allah, zvolite I tako je pokonio jednom od svih poslanika, to su ne imali samo vetrove. Pa nisu oni samo duvali ili puhali onom smelu u je on stio. Već bi naredio da ga ponesu. I njegovu vojstvu Makoliko bi bilo. Pa kažu kako je to bilo, kažu vetrovi bi se i vidi se sad onda bi onaj vihod vetra toliko obio ja, da bi spojo kamenje. I sad zemlju i napravio kao sit tu danas i onda bi sad Sulemanova vojska sala na tu piste da je vetrovi wonili. I jedan dan, kada je Suleman Reim Sala naredio vetrovima da ga prenesu iz u palestine, u Indiju sa tom srihtom i vojskom. I dok je išao ili slobio oblastima, jedan od ljudi, ratara, seraka, koji je orao svoju ljivu, kada je video su tu vojsku kako lepiju vazduhu, a vesel je noce sa njimom i ili poslanikom, kaže Subhanallah i velhamdulillah, slav i ba'la Allahu, da lešanu mu pripada. Samo njemu zaista je velika blagoda I moć data davu do ovoj porodici. To je da je bio otac Suleyman a.s.a. i ovdje je bio poslanik a.s.a. <gledan> Zaista je velika, vlagodati moć data davu ovoj porodici. Allah objavi Suleymanu da sađe kod tog to čovjeka. Pa Suleyman naređi vrtu ima da ga to da je da, pravda, ove nju. To ona vojka sađe I Suleyman Aleyhi Salaam, i ne znam, u teba mi kaže šta si imamo sve rekao. Kažeo Allah o i o Rekao sam subhanallah walhamdulillah, sada i vala svi kada sam učišno na Allahu i dozašanu, zaista je velika i blagodat, darovana da je Kaže Allah me obavijestio, javio šta si vekal. I naređo mi da sađem kod tebe. Sa svoj tom vojskom, sa tom silom, da ga vetrovi spuste i da kaže to u sobjeti. I Allah mi je naređo da ti kaže da tu te dvije riječi, subhanallah, walhamdulillah, mnogo vresnije i bolje od svega što je dato davnoj podriji. Od svega što je dato davnoj podriji. Dakle, ne postoji na dunjavuku vlad, moć i meta, ništa što je vrednije od subhanallahu, alhamdulillah. Ne postoji ništa. Postoji kot koji su zabarani, zabluju. A kad tu je stanih kaže, zato mi je ono što je večito, trajno, dobro. Zato je Allah naređo Sulemanu za sađe kod tog se dađe gdje kaže vrste sve svoje tije dvije dvije su Allah i pred nije od sve ove vlasti i moći koje posljedujem koje mi je Allah dađe. I to je zato što Ne omalovažava vrti. Ne činite da šeće noći kod vas, da mišlite da je to malo. To je prvo što je havi me da sam. رحمة الله عليك نوشي يحصوه شيء دعونه وصموه للإثنين دوبرو جائعين هذا الشيء فوق ذلك والله غنيتشي دوكو دوكو فيه تعني كنوشي فوق ذلك والله غنيتشي جاوزيشني الله كالجبور عن الكريم والتيد بالله بسم الله وأنما من خاص مكان ربه ونهلفت عن الهوى فاين ملزلنا تهني المهوى أعلم عن الإنسان أعلم koji se iskri, iskreno, istinski bude bojao stajanje pred svojim gospodarom što no. je pa za sudnjeno dano. Ispreči svoju strast, svoju nasi, svoju dušu, da čini ono što ne valja, ono što se prostije, već je ukloti sa širijatom i Allahu i im riječima. وَلَهَن نَفْسَا عِيْهَوَا فَا إِنَّا جَنَّةَ يَنَّةَ Zaista će dana, u istinu će dana... dana. Hele, kada Allah začal. U istiru će žel ne bit bit mesto u kojem će poraviti sajčani. Pa kada je sam tvoj život, Potvijetio sam se boljih kroznih svojh mjesta. Bolio sam se protiv svojh svojh svojh djeva. Protiv onoga kada bi zaneso služavčini Asni. Pa i Asno možete. A šta to je Haram? Bolio sam se protiv svojh mjesta. Kroznio ga dok ga nisam, nisam u povoljnosti. Allahu te štab. I on te piote sam ledet te Bogovojaći. Da te se što činiš posle to, čini, posle što smeniš tu dušu, ne, oseći ćeš sve da toga kada molimo, Allahu I zato kaže rasulullah sallallahu alejhi biti u istici, Da te nećete biti s tišete riči. Nećete se tići sa dana do vaš nak, vaša duša, vaš prostek ne bude u skladu sa I čitak svoj život se voli protiv svoga nevsta, dok je nisam povezio, kaže, haši me I on sam smirio dušu, da pogledam. To je druga opita. I odgovor na neku. Kad še je še ide, sam u ljude. I vidio sam kako ljudi, pogledao sam u ljudi, vidio sam kako ljudi imaju nešto što nam mjavluku vole, i je posebno. I kako se hvali sa ljudi? Vredali ono li nevrijedalo? A pa kaže, ne bih ti za da toliko i toliko. i to čuva, bližljivo, ljubovorno. Dakle, što ima nešto što na dunjavnicu zvrlo se nevozi. Vede se Pa sam povećo u vrloj lječi Allah kaže, ma inda kum jemta, ma inda Ono što je kozvat je provadno ono što je koz Allah rešio. A ono što na dunjavnicu zvrlo se kozvat proći. proći. Zašto je kod dva Koliko god vi to voli i koliko god to bi jedeli. Danas, suta će biti zazvijeno. Od čega? Od svega onoga što volite. Korodica, imeka, položa, ugle, čar, povijeklo, da će to proći. Ono što je kod Allaha je dašilo. Ona je njegove naga na milost, oprost, a i kaznu. Pa kaže sve Sve što bi dobio. I kada bi nešto što voli, nešto za čega bi je stalo, to rad Allaha i Allahu odario, odnosno ujme njega, rad njegovog redaluke i redaluke, dao bi usmerio Allahu današanu, kako bi to našao načinio. Zato Muhammed s.a.v. kada za Draga da što kada za harma goli Muhammed s.a.v. Ši, i možete je mi zrazi baš ili vaši sinova odnosno vaši nasljednika